Лариса Денисенко «Сарабанда Банди Сари» Роман Видавництво «Нора Друк» Київ 2008 рік Читає Віктор Ласенко Щонайменше про ідеальний ранок, неідеальні шлюби, колишніх однокурсниць та родинний склеп «Air and CALMAN коли я вранці дивлюся на свою кавоварку, мені здається, що я нафтовий магнат. Ось воно, моє чорне золото. Спочатку повільно, а потім дуже швидко наповнює скляний жбанчик. Цікаво, новоспечені нафтові магнати куштують свою нафту? Чи смакує вона їм, якщо зважити на її вартість? Мені смакує. Я щоранку роблю саме так. Спочатку вдихаю кавовий аромат, потім роблю перший ковток і ставлю філіжанку на стіл. Трохи відчиняю величезне від підлоги до стелі вікно, запалюю цигарку, а тоді повертаюся до кави. Вона вже не така гаряча. І тільки потім можу зробити собі кілька канапок. Коли мій ранок починається інакше – це означає тільки одне – в мене серйозні життєві зміни або проблеми. На своїй кухні я перебуваю щоранку близько години, іноді й більше. За цей час я встигаю випити кілька філіжанок кави, прочитати газету чи розділ якоїсь книжки, випити склянку соку, якщо я не забув його купити, з'їсти кілька канапок з сиром, а якщо є натхнення, зробити та з'їсти яєчню. Часто я вмикаю телевізор з метою почути щось цікаве або корисне, але таке трапляється вкрай рідко. Тобто телевізор я вмикаю майже щоранку, але цікаве чи корисне, чув три місяці тому. Про це зазначено на липучці мого холодильника. Я занотовую все, що мене вражає. Того дня в ранкових новинах розповідали про те, як люди вигодували мале китиня. Мені подобаються кити. Вони мені так подобаються, що, певно, я б не відмовився тримати китиня вдома. Але, оскільки це неможливо, в мене немає хатніх тварин. Ймовірно, кити мені подобаються тому, що вони схожі на фонтани. Мені дуже подобаються фонтани. Колись я навіть збирав їхні зображення, потім щось сталося, і я припинив їх збирати». Моя кухня не є кухнею, так думає моя мама, з огляду на кухню цієї квартири, в якій промайнуло моє дитинство і в якій зараз мешкає старість моїх батьків. На моїй кухні цілком можна влаштовувати вечірку для десятьох людей – це кухня-кімната. Крім звичайних кухонних меблів, тут є диван, два зручні широкі фотелі, Стіли навіть старовинне німецьке піаніно Ер-Йорс і Кальман. Чорне, блискуче, прикрашене двома канделябрами. Воно мені нагадує родинний склеп. Таке враження, що саме тут знайшли вічний спокій його честь суддя Ер-Йорс та відомий автор автороперед Кальман. На цьому склепі є навіть родинний герб, який схожий на слона індійського раджу, що дивиться в небо, НЛО, радянський супутник. «Піаніно – спадок моєї колишньої дружини. Ні я, ні вона не вміємо на ньому грати. Зазвичай на ньому грав, частіше за все, собачий вальс, хтось із наших спільних знайомих. А ще майже всі сперечалися, навіщо цьому піаніно третя педаль. Я в цих суперечках ніколи не брав участі, оскільки не знав, навіщо піаніно перша та друга педаль» що вже казати про третю. «Батько моєї дружини передав мені це піаніно фактично з рук в руки. До моєї дружини він ставився менш обережно, можливо, тому що вона була молодша за піаніно і не така дорога. Коли ми розлучилися, дружина запитала, чи я не заперечую, щоб піаніно поки що постоїло в мене. Я категорично заперечував, але воно таки залишилося». Моя дружина була адвокатом, а адвокатів, як відомо, неможливо налякати запереченнями. Мені виповнився 21 рік, коли ми побралися. З дружиною ми були однолітками та колишніми однокласниками. Між тим, що ти сидиш за однією партою, та тим, що засинаєш в одному ліжку, невелика різниця. Так мені тоді здавалося. Думаю, я просто над цим не замислювався, а надав перевагу людині теплоруки, якої відчував усі 10 років навчання. Дитині ближче фізичне тепло, ніж душевне. Потреба в душевному формується згодом. У школі я був вправнішим за неї учнем. Не можу назвати предмет, з яким я не міг впоратися. Вона вчилася задовільно, але була дуже активною. Вже в сьомому класі їй довіряли проводити уроки миру, виступати на всіх шкільних та позашкільних представницьких заходах та роздавати доручення іншим. Я бачу її на сцені, цілеспрямовану, впевнену в собі білявку з гладко прибраним волоссям, жодного зайвого кілограма, жодного сумніву, сіра, пряма спідниця, кремова блузка, тілесні панчохи, чорні туфлі лодочки, на шиї річкові перли.